Салон пані Нанашки, та деяких інших пані. От немає у нас салонів. Салонів, де могла б збиратися молода літературно-мистецька еліта, де звучали б і звучали псолоспіви, де художники показували б свою вправність. Салонів, де ніжна жіноча рука піднесла б тобі філіжанку кави з канапкою чи з тістечком, де блаженна душа не тямала бся від розчулення. Велися про такі розмови і 20 і 30 років тому, та справа не рушала з місць, десь долину з Києва, що подібні вечори впроваджує незбагненна Ляля -ля Рубан. У наших винниках одна чий не стара поетеса аматорка накривала столи, зваблюючи напоями та наїдками, але й відстрашовуючи всіх напірним жаданням читати і читати власні вірші, щось там десь збирався. В певному корі і то начаб добре. Але ж то були правдиві салони. І все ж спроби організації чогось подібного збереглися в моїй пам'яті. От лишень не знаю, чи місто все це в'яжеться із уставленою десь в інших світах салонною прастикою. Щось подібного до салону тверджувала більш як 40 років тому наша незабутня нанашка Ірина Вільде на Кривоноса 33. Мене тоді запросила не першого, там уже бували інші, але з літераторів один лише Дмитро Павличко. Неповторні то були вечори, неповторні і гарні. Дарина Дмитрівна готувала якусь гутузьку справу, частіше то була одна із відмін кулеші. Хмільного подавалося мало, та й то не завжди, то носити із собою не заохочувалося, несподівано оголошувалося пісні дні на столі появилася лише печена картопля чи квашена капуста. Але вірші звучали, виникали суперечки про ту чи іншу книгу. Хтось із піаністів сідав за рояль, частіше це була Марина Крик чи Олег Крештальський. Співав чудовий баритон, артист війської опери Олег Вітик, на якого тоді покладалися великі надії, але пізніше хвороба розпорядилася до своєї. Господиня не просто збирала елітну молодь, вона ставила за мету ще й поперувати всіх, щоб не потрапили майбутні знаменитості у родини заскорузлих обивателів чи й у країну ненависників. Не скажу, кого з ким планувалося одружувати, цей намір Даріні Дмитрівні не вдавався. Але чомусь мені було підібрано молоду лікарку, то наче й нічого, коли б вона не була вдовою. Чомусь мене те не влаштовувало, тож я, коли намірі господині ставали видимішими, зачав минати ті вечори. Та невдовзі вони вичерпали себе із іншої причини. Підростали сини Дарини Дмитрівни і обидва з непростими характерами, так що їй і без нас вистачало своїх клопотів. Запам'яталися креди Ірини Вільде, яке вона прищеплювала і кожному із нас не забувати при зустрічі із приятелями чи й просто знайомими сказати щось добре, приміром, похвалити новий вірш. Продовжувалися наші зустрічі в помешканні Марини Крих. Нині всі її знають як неперевершену піаністку, педагога-професора, вихователя багатьох музичних знаменитостей. А тоді вона була просто мила і прекрасна дівчина, захоплена музикою. Розповім про одну акцію, до якої мене залучила Марина Крих. Саме в музичній групі нашого товариства визріла гадка одружити Станіслава Людкевича. Так, йому на той час було за 70, але жив він одиноко. І коли раптом щось трапиться, то до чиїх рук потрапить його унікальний архів. Кагібісти там будуть порпатися, перешнурують, перепечатують кожен папірець, не допустять правдивих дослідників до того скарбу а там ще мають бути невиконувані твори, писані не для цих підрадянських часів. Ні, треба одружити. Вибралися ми на третій різдвяний вечір на гостину до двох ще привабливих пань, одна з яких і заохочувалася стати майбутнім щастям великого Сася. Молодшої сестер я знав ще раніше – вона була вченим сейсмологом, кандидатом наук, привітна і щира, розумна і дотепна, і таки по-справжньому віддана нашому композиторові. Приходимо, стіл уже накритий, канапочки делікатенькі, вшиночка нарізана прозорими кусничками, перед кожним на тарілоці чарка, десь так грам на 20-30, менших у житті ні до, ні після мені не доводилося бачити. Справа два ножички, зліва три виделки. Так, щоб брати в руки, мене поза спиною аж морозом сипонуло. Але за стіл не сідаємо. Виявилося, що нас усіх зібралося тридцять разом із господинями. Тож чекаємо ще можливого гостя. Ніхто не проходить, а час пливе. Врешті доміскувалися. Одна із господинь була наче обслугою, за якийсь час поміняються привілегіями. Випали потім цю пусінькі чарості во славу. В яслах рожденного взяли по канапці. Я ще руку простягаю і раптом зауважую. Окрім мене ніхто більше нічого не бере. Довелося стриматися і собі. Хоча господиня підохочує. Кому однієї чарки мало, нехай зголошується. Нар'ємо ще. Випили ледве половину півлітрівки. Пішли все-таки розмови, навіть жарти. Пригадали анекдоти про самого Людкевича. Вреще і він сам розохотився, розповів комедний випадок, як колись молодим товариством їхав із перемишля до Львава. Коли ж контроль? Людкевич певний, що має квиток, але все ж протягнувся долонею до кишені немає. Відійшов до тамбура, перетрусив уши кишені, таки немає, то на найближчій зупинці побіг купувати новий. Потяг тим часом пішов, а він аж тоді віднаходить у кишені загубленого. Другий випадок. Мав їхати до Стрія читати лекції в одній із груп підпільного університету, але сів до потяга, який завіз його до Самбора. Заходить до Народного дому, а там справді якесь зібрання, піднімається на сцену, його пізнають і все ж дивуються, то виявляється зібралися кооператори Маску Союзу, свій до свого по своє. А тим часом зі столу забирають ту ніжну порізану шинку, забирають горілку. Появився торт і графинчик червоного вина. І вже чарочки більші, так грам на 15. А я сидів вже тримаючи руки поміж колін, але якимось несусвітнім чином моя чарочка-балькіть пролилася на білу скатертину. Рейвах, звичайно, я вже кутку стою, мене заспокоюють. Може, то вдасться ще якось вивезти – не крампуйся занадто. Хтось не за тарілкою і сіллю відмочують, інші міняють скатертину. Вернувся до свого студентського гуртожитку геть знервований і голодний, позичив у когось маток хліба, я ж прийшов вже із різдвяної вечері. Зовсім інша атмосфера панувала в майстерці Теодозії Бриш, наче й уже знайомі люди збиралися тут, але й кілька нових для мене. Серед найпомітніших Володимир Патик і Дмитро. Володимир Овсіючук і Гера Левицька. Вривалися із купою нових ідей Богдан Горінь. Мудро філософствував Ігор Сандурський. А коли вже появився Леопольд Левицький, то творилося справжнє шоу – театр одного актора. Масистий художник був невичерпний у розповідях про світове мистецтво, про художників часу його молодості, навертав нас на дискусійних новочасних тем. Пізніше сюди ще частіше стали навідуватися Тая Литвиненко та Фетіль Стригур, Юрко Брилинський та Богдан Козак, Ліля Долішня та ще багато хто. Саме тут, сюди знайшли дорогу мандрівці із Києва Іван Сітличний із дружиною та сестрою, Іван Миколайчук, дружина Остапа Вишні, Остап Явір, Ліна Костенко та Алла Горська, Просичували саме тут, в дусі суддівських розправ над львівським дисидентами. Розмови велися переважно про літературу та мистецтво, про те в руслі соціалістичного реалізму, що привело до подій, про які дещо пізніше. А Папки відзначу, що тут частіше за все в ті часи не було сито, та й чарка кружляла не так часто, хоча й відзначалися тут і дні народження – Адже майже всі тогочасні друзі були безфарктирниками, або ж мешкали в гуртожитках чи затріпаних чуланчиках. Тож нагоди для веселощі не бракувало. Саме намаганням вийти за межі соцреалізму, зацікавлення творчістю світових авангардистів, традиціями українських модерністів і притягували до себе піднішу увагу можновладців. Та так, що питання про долю кількох місців вирішувалися навіть на київському рівні. Акція ця завершилася конфузно і комедно, тож про неї. З Києва до Львова прибуло парт ідеологічне начальство просвіщати камольників. Очолював групу секретар ЦК Скаба, а з ним його заступник Конфудор інші чиновники. В залі засідань в міському зібралися творчу інтелігенцію і кілька годин наставляли, як треба жити і творити як віддячувати партії за її піклування літературою, мистецтвом, наукою. І треба ж такого. Саме коли з трибуни промовляв Кондуфор, десь зверху з ліщини із ліпини вилетіло два кажани. Ні до, ні після того в жодному львівському приміщенні не випадало мені бачити тих дивовиж. а то ж закружляли над залом, жіноць цього заверещало, захищаючи насамперед свої зачіски. Людей розбирав сміх, але ж сміятися не випадало. І не відразу миткіші та догідливіші місцевого керівництва кинулися ловити тих крилатих свавільників. День пішов шкереберть, але весело і несподівано. Більшість із нас розійшлася по кнайпах. Така нагода, що зібрали разом, треба відзначити – випити за здоров'я тих лиликів. Але Володимира Патека і Теолозію Бриш попередили – щоб на ранок були в своїх майстернях, київські гость забагли познайомитися особисто з творчістю модерністів. Теодозія на той час була відома насамперед серією оригінальних робіт до лісової пісні Лесі Українки та в співавторстві з Євгеном Дзиндрою, пам'ятником, реквіємом на місні Володимир Волинського концтаверу. Патих вже виставлявся на виставках з багатьма полотнами, витвореними – з використанням мотивів гуцульських писанок, тож також викликало неоднозначну реакцію. Бриж з нашою допомогою поперетягала в кут майстерні спільніші роботи, зашторила їх там. Патик зробив хитріше, всі свої картини закрив у комерчині, сам же на маленькому полотні за ніч працював від швидкої майстерно, майже викінчив перебити із фотографії портрет черевоноградського шахтаря із скрипкою в руках. Оця робота, над якою я працюю кілька останніх місяців, пояснив він. В Скабі, коли той на чолі цілої ватаги можновладців, появився в тісненькій майстерні. Сидячи на єдиному майстерні стільці, Скаба уважно оглянув полотно. Перевів пильний погляд на львівського парт-ідеолога, куценького і жвавого коваля і багатозначно прорік. «Але це в кращих традиціях соціалістичного реалізму!» І озирнувся по стінах майстерні. «Там патикових робіт не було, висіло кілька репродукцій». Завертівся і занеспокоєний коваль і собі метнув поглядом по стінах, нарешті прорік до патика, показуючи на одну із репродукцій. «А це що, ваша дружина?» «Ні», – повів той. «Це дівчина з персиками». «А я бачу, що вона з персиками». «Але це ваша дружина?» «Тут же не витерпів Скаба», – вибухнув нецензурною терадою. Після уже не таких доскіпливих відвідин майстерні Теодозії Бриш вся камарильня завернула до тих майстерень правовірних художників, де на всіх чекали на столи. І там же Скаба повчав місцеву партократію. «Треба працювати з містцями. Вони самі йдуть нам на зустріч». Вишуковують подібні теми, а ви із своїми пляозами до Києва. Ми ж зійшлися у майстерні Теодозії Бридж і обговорювали ті пам'ятні візити, вже чаркою вона. Воно нам в той день особливо смакувало. Тій майстерні мені гарно писалося. Зокрема, саме там експромтом я написав слова до пісні, яка з музикою Мирослава Скорика визнавалася тоді кращою пізної уроку. Це «Намалюй мені ніч». Тоді ж я написав згадуваному щойно Володимиру патику епіграму. Дружньо критика кричала, «Копіюєте Шагала!» Це почув Шагал і вкрик, «Не Шагал я, я патик!» «Це ж були вечори у Женет Максимович!» «Боже, що ти зі мною?» «Не стала людини і вже провал у пам'яті, але ж одна із найсвітліших постатей, яка особисто мені зустрічалася в житті. Французька українка – з видимим ореолом саме високої культури над чолом. Мудра, дотепна, ставна і специфічно вродлива. Вона понад усе мала ще якийсь особливий шарм, що перевищував козирі будь-якої красуні, ставив її цінне місце в товаристві, навертав до розмов цікавих і дорогих серцю. Вона з переконаних українців, які повернулися з еміграції, щоб служити рідному народові, Послужила з університетської лави арешт, дроти, грати, заслання під оту єзуїтську галанівську хвилю, коли суд і розправа були короткими і безжальними, наче у відповідь націоналістичним терористам. Жіна до себе запрошувала не часто і не багатьох. Пізніше вона, наче, видавала абонемент, приходь, коли матимеш змогу, коли будеш неподалік коли самота зачавить, коли, тобто коли хочеш. А виходило, що це не часто. В кімнаті напівсутінки, більшість світла і не очікується, столик маленький, на ньому щось із французьких делікатесів. Вона довший час підтримувала зв'язки із родиною, знайомими. пляшка також не з нашим напоєм, переважно із французьким коньяком. Кава справжня, десь із другої кімнати ледь чутна музика а розмова вільна і відкрита, розмова людей, що давно споріднених душами, для яких правдою є своя правда, імперії є чужою радістю, необхідність залишатися самим собою за будь-яких умов очевидною. Про свою роботу розповідає захоплено, але й не надто нав'язливо. Ладно перейти на іншу тему, коли б ти виявив бажання, але мені цікаво, Перекладає на французьку Ольгу Кобелянську, Василя Стефаника, Івана Франка і сучасних Олеся Гончара, Бориса Харчука, наших львівських Романа Іваничука, Романа Федоріва, Ніну Бічую. Має ще повно творчих плани, але ж здоров'я пошматоване в клінічних таборах. П'ємо маленькими ковтками. Розмова на цей раз про Ольгу Кобелянську, про її меланхолійний вальс. Жінець Зголосилася стати ініціатором створення львівської опери за цим справді таки унікальним оповіданням, Підказувала, як бачить, збагачення сюжетної лінії, посилюючи роль майже невидимого раніше зрадливого коханця. Наголошувала на необхідності акцентування на проблемі незалежності жіночих натур. Але ж сама через подібні життєві обставини залишилася практично одинокою в житті, ділячи свою долю з такою ж сестрою. З її ініціативою зустрічалася з, потен... з потенційними композиторами Юрієм Ланюком, Ігорем Кушплером, ще з деякими із її консерваторських колег. На жаль, справа далі на не пішла, хоча перший варіант лібретто було написано і схвалено нею. А тут надійшли нові дні, які принесли їй справжню радість, але разом із нею і скруту. Припинилося видавання її книг, держава, наче осоружний, скинула із своїх пліч тягар видавничої справи. А тут ще й погіршення здоров'я, втрата перспективи на одержання обіцяної кращої квартири. Тож якими б дорогими для мене та ще для багатьох друзів не були ці вечори, вони тепер тільки спох